Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ десятий. Лаба. Посеред кімнати стояло два дзеркала у повний людський зріст. Лаба незадоволено гуділа і мерехтіла екраном на стіні. Соломія намагалася розмістити вертикальні дзеркальні поверхні так, щоб добре бачити свою спину. «Я вже зрозуміла, не блимай мені в очі!» – попросила Мавка. «Ти вважаєш, що це погана ідея, але я мушу її попередити». Нарешті Соломія відрегулювала дзеркала і, знявши сорочку, встала між ними. «Лабо, якщо побачиш, що експеримент виходить з-під контролю, то скеруєш мені пук світла в обличчя, щоб я вийшла із порталу власної спини. Домовилися?» Лабораторія ствердно загуділа. Соломія втупилася поглядом у свою спину, намагаючись сконцентруватися. Либерті подякувала неговіркому водієві і зайшла до готелю» шукаючи ключ-картку у сумочці. Діставшись з своєї кімнати, вона знесилено впала на ліжко і заплющила очі. Перші сновидіння дивними квітами вже торкнулися їй повік, коли із ванної кімнати почувся підозрілий шурхіт. Дівчина на силу розплющила очі. Прислухаючись, вона на шпинках підійшла до дверей невеличкої ванної кімнати. Звідки лунав набридливий звук. Намагаючись знайти в кімнаті хоча б щось схоже на зброю, Либерті вхопила свій босоніжок із довгим гострим підбором і виставила його поперед себе. Дівчина затамувала подих і повільно відчинила двері. Із овального настінного дзеркала над умивальником лилося тьмяне світло. Либерті завмерла. Злякавшись, вона вільною рукою почала намацувати умикач на стіні. «Не руш!» – пролунав із-за дзеркалля знайомий голос. Дівчина аж підскочила від несподіванки і войовничо замахнулася своїм босоніжком на дзеркало. «Гарно ж ти зустрічаєш гостей!» – сказала дзеркало насмішкуватим голосом Соломії. «Соля!» – полегшено видихнула Галя. «Соломієчко, то ти чи ні? Як я знатиму, що то ти, а не пастка злиднів? Хто такий вибалух і що він тобі зробив?» «Набридлива перната дрібнота!» Незлостиво вигукнула дівчина, згадавши про совиня шпигуна. Темрява у дзеркалі поволі розсіялася, і Галя побачила обличчя Соломії. Її волосся було смарагдово-зеленим – а щоки вкривали орнаменти української вишивки. «Що у тебе на обличчі?» – здивовано спитала Галя, пильно вдивляючись у рідне обличчя подруги. «То довга історія. Я зайшла у задзеркалля, використовуючи власну спину. Мабуть, підсвідомо мені подобається о той відомий мульт про мавку. Тому у мене обличчя мого аватара». «Тобі дуже пасує», – я так скучила за тобою. Ти собі не можеш уявити, кого я тільки тут не зустріла за декілька днів. Затарохкотіла Галя. Злидні викрали Грегорі, а ругару зустрів якогось лікаря, А квіти є шпигунами Меріголд. І я ще вперше скуштувала Гаггіс. Дзеркало раптом несподівано спалахнуло, і обличчя Соломії почало зникати. Гал... Сказати... Помил... «Не те!» – неймовірне тріскотіння переривало слова Соломії. «Що? Я не розумію! Соля, соля, не зникай!» Галя розпачливо заметушилася перед дзеркалом. «Отрута! І злидні!» Дзеркало спалахнуло снопом білого світла, засліпивши Галю, і у ванній кімнаті запанувала темрява та тиша. «Лабо, що ж ти не робила? Я не встигла її попередити!» На очах Соломії виступили сльози. «У разі небезпеки, Лабо, у разі небезпеки! Я ж тебе просила по-людськи!» Лабораторія ображено загуділа і вивела на екран зображення камер спостереження. Соломія аж відкрила рота від здивування». Перед дверима лабораторії стояла Сара Брага у всій своїй ефектній театральній красі. Чорне мереживо, наче було її власною шкірою, темне блискуче волосся грізною хмарою купчилося навколо видовженого обличчя. В очах палав гнів. А маленькі міцні кулачки магічки із силою кувалди гупали у двері соломієного сховку. Якого біса Роздратовано спитала Соломія. Лабораторія несхвально загуділа. Відчинила бо цієї жінки так легко не спекатися. Соломія швидко натягла сорочку і розсунула дзеркала ближче до стін. Двері тихо скриготнули, впускаючи прохолоду з зовнішнього коридору. На порозі з'явилася розлючена Сара. Вона одразу вп'ялася очима у Соломію. «Доброї ночі!» – спокійно сказала Соломія. «Я вимагаю пояснень!» – вигукнула Сара. «Та невже!» – глумливо відповіла мавка. «Відколи це я маю тобі щось пояснювати, Саро?» «Де Галя?» – настирливо запитала Сара. «Ти думала, що ваша дитяча витівка зі смайцем пошиє мене у дурні?» «Але ж ти купилася!» – підморгнула Сарі Мавка. «Саро, заходь до моєї лабораторії, сідай, де бачиш. Лабо, приготуй нам, будь ласка, суничного заспокійливого чаю. Думаю, що пізня неочікувана гостя залишиться ночувати». Соломія підійшла до шавки, схованої у стіні і дістала звідти дві чашки. Лабораторія активувала електричний чайник, щоб закип'ятити воду. Сара змучено вмостилася на єдиному стільці, який був у кімнаті, а Соломія сілася на долівку просто перед нею. «Я знаю, що Галя повністю втратила до мене довіру», – сумно зітхнула Сара. «Саро, Янгольський департамент екстремальних інформаційних технологій, відправив її нелегальним порталом у пошуку невідомо чого», – обурено сказала мавка. «Той портал був найшвидшим способом потрапити до світу нерішучих драконів», – почала виправдовуватися Сара. Але Соломія її перебила. «Знову прості рішення, нелегальні портали, популізм, безвідповідальність – Відсутність системного підходу до вирішення питань виживання видів. Соломія вирішила не стримувати себе і продовжувала наступ. «Соломія, чи не здається тобі, що твої звинувачення безпідставні?» «Не здається. Навіщо ти тут?» Лабораторія гучно увімкнула пискляве сповіщення про готовність суничного чаю. Соломія підвелася з підлоги. Вона підійшла до лабораторії та взяла дві чашки із ароматним чаєм, одну із яких простягла Сарі. Жінка обережно взяла гаряча горня. «Я хвилююся за неї». Сара благально подивилася на Соломію. «Я теж», – відповіла та. «Але вона доросла істота і може про себе подбати». «Саро, Галя повинна навчитися приймати життєві виклики, як і усі ми!» «То ти мені не скажеш, де вона?» «Ні, дай їй шанс самій подбати про себе!» Сара обережно зробила ковток чаю. «Хочеш випічки до чаю? Лаба вправно пече!» Дружелюбно запропонувала мавка. «Я на дієті, але до дідка давай!» усміхнулася Сара. «Лабо, чи в нас залишився львівський штрудель із вишнями?» Лабораторія ствердно загуділа, і невеличка кімната наповнилася запаморочливими пахощами ванілі, вишень та свіжої випічки.